«Ти плачеш», – безпомильно вгадав Василь. «Що ж таки сталося?» «Та багато всього», – сказала Кріс хлип. «Тоді я під'їду, і ми там десь, кого тебе зустрінемося». «Не треба, Василю», – поклала трубку і вийшла на балкон. Василеве лице стояло на тлі синього вечора. А потім, коли халося з лавської дзвіниці, – а далі заумерло на хмарі. Отець Василій об'їздив і обходив пішки майже всю Україну і вжахнувся того, що почув і побачив. Вона нагадувала йому спрацьовану і добряче спиту молодицю, яку давно залишили дух і душа, і яка помирала тихо і безборонно. Не прагнучи порятувати себе. До села, де мав парафію неподалік Львова, добрався по обіді, помився у невеличкій комірчині, що правила за кухоньку, переодягнувся. Стефа подбала, щоб було літепло, являлася сюди як добрий дух, готувала пісні, обіди, давала лад в хатині і зникала. Речей у нього було мало. Кілька сорочок, білизна, костюм, церковне вбрання, всяке таке начиння. Убуга хатина села чистотою і затишком. Стефа недавно побувала тут. Це було відчутно пощойно вимитій ще вологій підлозі. Єдиною прикрасою цього помешкання був іконостас та срібна лампада в кутку яка завжди світилася ясною свічечкою. В церкві отець Василій теж застав лад. Стефа домивала і тут підлогу. «Слава Ісусу Христу!» – привітався до неї. «На віки Богу слава!» – відказала та, і на її немолодому обличчі з'явилися дівочі рожеві пелюстки, а очі молодо спалахнули. Отець Василій знову побачив пучок світла, схожий на срібло, що йшов від Стефи до нього, перехрестився і сказав подумки. «Настав, Господи, твою рабу Стефанію на праведний шлях. Не дай лукавому спокусити її чисту праведну душу». І додав по якійсь хвилі. «Ворог знову добирається до мене. Але я, Господи, Твоєю волею бачу це. Після вечірні, коли Стефа підігріла те, що приготувала в день, коли поставила тарілки із травами на стіл, отець Василій сказав до неї лагідно. Сідай, дочко, повечеряємо і погуманимо. Стефа лякливо глянула на нього, смикнулася, була до дверей. Але зупинилася і опустилася на стілець. Її вив'яних щік знову торкнувся рум'янець. То як ваші мандри, отче? запитала й потупилася. Біда велика руїна наша Україна, сказав жорно. В його очах з'явився туск: наш край велика духовна руїна. Більшовизм і комунізм. Це геніальне тваріння диявола. Обоє перехрестилися. Ніякий режим так не понищив людські душі, як цей. Безбожники наплодили подібних до себе. Воістину, народ і партія єдині. Цей лозунг, на превеликий жаль, відповідає істині. Обійшов усі київські храми. Усі вони осквернені. Святі храми – це як рятівне коло для того, хто потрапив у розбурхану стихію океану. Спасенний ковчег, яким є віра, давно розбився об більшовицькі рифи, храми понищено і осквернено. БУТИ БІДІ Євреї лише посміли були забути двері Соломонового храму, поклонялися Ваалу. За це Господь аж на 70 літ віддав їх у рабство вавилонянам. Їхні кращі люди каялися, просили прощення, і тоді їх було звільнено. Можете лише уявити міру нашого гріха? Який Господній гнів на новітніх поган, що поклоняються ідолам і їхнім бісівським символам? Скільки душ погублено! За сімдесят літ безодня набита нашими загубленими душами-нехрестами. Отець Василій журно похитав головою. «Давай вечеряти», – додав тихо. Він довго молився, довго хрестив страви, а тоді неквапливо їв, красиво і шляхетно. Ножем і виделкою не користувався, зачерпував ложкою страви, Хліб лише ламав. Коли попоїли, знову перехрестився і промовив, «Дякуємо, Господи, що наситив нас, не позбав нас і дарів Твоїх небесних». Коли Стефа помила посуд, посади її на лавчину і сказав, «А тепер, дочко, давай поговоримо». І знову прив'ялі бляклі щоки налилися фарбою, і знову в очах з'явилася пізня жіноча Надія, яка запізнилася до Стефи на добрих тридцять літ. Отець побачив, що те блакитнувате срібло, яке котить на нього ця стара діва, погустішало, поважчало і викупувало його, як щедра злива. Василій сів напроти неї, подивився лагідно, як на дитину, і промовив. «Біз блуду оплутує твою душу, дочко, він перехрестився. Усе життя він підбирався до тебе, але твоя чистота відгонила його. Стефа зблідла до непізнаності, а тоді почервоніла. Але ти не страждай, дочко, вони всіх нас спокушають. Одного випивати, другого красти, третього блудити. Лише той, хто живе у вірі і з молитвою, знає про ті бісівські витівки і здатен відігнати їх від себе. Таких нині ох як мало. Більшість людей сучасних живе з одним або ж з кількома чиїсь безлічу бісами в собі. Вони заходять у них як злодії у відчинені двері. Що ж до мене, Стефа? то я належу лише Господу і маю єдину жону, мою безталанну Україну. Мав колись і я кохану, ще коли в повстанській армії сящеником був. Одружені ми з нею були всього лиш три дні. Там у горах нас і повінчали. Але ми діти жорстокого часу. Стефа слухала отця Василія, схиливши голову. У її позі було щось покірне і зворушливе водночас. «Ти повинна звільнитися від того, що мучить тебе останнім часом. То не плід твого серця, а витівки лукавого, який мстить і мені, і тобі. Набожні люди найбільше їм ненависні». Вони так і полюють за ними і ловлять момент, щоб людина підпустила їх до себе чи то смутком, чи гнівом, чи зневірою. «Он, подивися, хто коло порога лежить і слухає нас?» Стефа злякано зиркла на поріг, нічого там не побачила і звела на отця здивовані очі. «А хто очі?» «А дідько. «Ану, вража сило, іменем Ісуса Христа згинь!» Отець тричі перехрестий поріг усі вікна, двері, і сказав тішено. «Зникло нещастиве. Ти не бійся їх. Молися увесь час. Повторяй Ісусову молитву. Не бійся ні дня, ні ночі, ні сутінок, ні темряви. Пам'ятай» що світло має бути в твоїй душі. Царство Боже, як і пекло, повсякчас перебувають у нас, у наших храминах. А зараз іди. Я тебе чекаю вранці до сповіді. Ти Богові і Україні потрібна саме такою, незайманою. Не зуміли очистити свій край покаянною молитвою, Очистимо ангелами, що поповнять ряди відпалих. Україна дала, дає, і ще дасть їх немало. «Ти одна з них!» – він тяжко зітхнув. «Бережи свою душу!» Стефа, попрощавшись, пішла. Отець Василій довго сидів на порозі своєї хатини, і дивився в темніюче небо. Сонце давно залишило небокрай, але бусково рожева ярінь трималася ще довго, а потім і її поглинула синя тонка вуаль, на якій одна за одною засвічувалися зорі. І з тої зоряної далини знову прийшла віра. Віра сонце. Віра зоря, віра боліт, що розпанахав і освітив небо його долі і згас, Попри всі офіційні запевняння, що вона загинула, відчував її серед живих. Відчував їй живу душу тут, на землі, де відбувається великі випробування. Скільки років він кликав її там, в неволі. Скільки летів на ті полонини, у ту хишку, де вперше відчув її спасенні руки. Кликав її молодим чоловіком, кликав літнім, кликав сивіючим. А потім неначе втомився, вичах і вмовк. Віднині належав лише Богові. Отець Василій перечепився поглядом за вечірню зорю. Перевів його на темні тіні кленів і ялиць. Десь впала груша. Від неї розлився солод. Тонко сюрчав коник у траві. Повдихав ті вечорові пахощі, звуки і сказав розтревожено: Слава тобі, отче, за твою благодать, за подаровану радість бачити це все і чути. Зайшов у хатину перехрестив двері, вікна і опустився на коліна. Довго вишіптував молитви, довго вимольвав те, що стало найвищою суттю всіх його молінь і прагнень. Визволи отче нас із неволі. Ти ж бачиш, у що перетворено мій народ, в якому ганебному рабстві і поклонінні він живе. А як занапащено край твого натхнення і твоїх щедрот, визвали нас із неволі. Те тривало довго. Він розмовляв, радився, благав того, хто тримав над ним свою десницю, хто за його мучеництво і християнський подвиг вручив йому духовний меч і зачислив до найулюбленіших синів. Вечір поволі переріс у пізній. Десь хтось співав тихим, доладним голосом. Отець знову вийшов на подвір'я. Побачив обриси церковних бань хрести. Шляхом їхав віз. На ньому сидів чоловік поверх молодого сина і співав. «Ой, у лузі червона калина похилилася». Чого ж наша славна Україна зажурилася? Отець Василій стрепинувся. Як давно він не чув своєї улюбленої пісні. Востаннє її співали легіні ще там, у горах. Не раз співав її, лежачи на нарах, не раз потрапляв через це до карцеру. В серці озвався ще, а ще промінь надії. Він розростався, заповнив усю душу і перетворився на сяйву. Вони познайомилися на одній із виставок молодих художників. Ольга ходила по залі, зупинялася то коло однієї картини, то коло другої. Краєвиди Карпат, полонини, потічки, колиби, зелені смареки неначе затанцювали навколо неї якийсь радісний танок.